Banca Transilvania prezintă România în direct Cu Moise siguran! La Europa FM Cred că vom fi cu toții de acord Dacă stabilim din capul locului Faptul că le suntem datori Părinților și bunicilor noștri cu respect și că va trebui să găsim o cale din a-i salva cumva de capcana electorală în care se află și care afectează profund societatea noastră deja de mai bine de un cinginal. De fapt, din 2007, de când onorabilul premier de atunci, domnul Călin Anton Popescu-Tăricianu, a trecut la fondul de pensii și pe cele speciale și pe cele sociale, adică n-au mai fost plătiți de acolo doar cei care au contribuit la viața lor, și toate formele de pensionari din România. E, de atunci fondul respectiv a intrat pe un deficit grav care crește de la an la an și va depăși anul acesta 5 miliarde de euro. Sunt bani pe care țara noastră îi împrumută. De fapt, cam toți banii pe care țara noastră îi împrumută net în acest an, acolo ajung în fondul de pensii. Acest lucru a și vulnerabilizat poziția părinților noștri pensionari. A dus în acest fel la cheremul politicienilor, care, ba, deci tăierea pensiilor, măsură susținută de guvernul Boc și de președintele trei în în 2010, dacă mai țineți minte, dar respinsă de Curtea Constituțională, ba, impun impozitarea unora dintre pensii, inclusiv prin plata contribuției pentru sănătate, ba, uite, acum chiar partidul lui nu vine cinic și propune scuțirea tuturor pensiilor de contribuții și impozitare. Pe scurt, pensionarii au devenit cel mai important segment electoral. Ei merg la vot în număr mult mai mare decât populația activă, fiind les ne manipulați cu titluri sperietoare de alea de jumătate de ecran de către televiziunile de știri care, știm cu toții cel mai des, tot un joc politic fac. Așadar, abil nu captivi în propria spaimă de a-și pierde bruma de pensie, părinții noștri au devenit masa de manevră electorală ce blochează schimbarea clasei politice pe care noi, cei mai tineri, am dorit o înlăturată puțin așa. Dacă e cineva care dorește să mă contrazică în ceea ce am spus până acum, România în direct, știți, este o emisiune deschisă, imediat intrăm în legătură și vă invit să mă contraziceți dacă asta doriți. Dacă nu, cred că va trebui să stabilim odată pentru totdeauna ce înseamnă pensie în România. Dacă ar trebui sau nu ca pensiile sociale să fie plătite din contribuțiile celor care muncesc, de exemplu, lucru ce în mod evident limitează posibilitatea unor pensii mai mari pentru cei care au contribuit la rândul lor cândva. De asemenea, vă întreb dacă este sau nu o soluție să scutim toate pensiile de impozitare. Dar anticipând o confuzie ce se face foarte des în țara noastră, trebuie să vă spun înainte că acea contribuție ce ni se oprește și nouă din salariu, și care, e adevărat, într-un alt procent mult mai mic, le-a fost oprită și părinților noștri cândva, aceea nu se impozitează și nu s-a impozitat. Altfel spus, ți-o ia statul, da, pentru fondul de pensii, dar impozitul pe salariu se oprește pe ce rămâne după ce ai contribuit, teoretic, pentru pensia ta. Altfel spus, Pensia, nici din contribuție, nici după aceea, nu e impozitată, decât peste 1.050 de lei. Vă întreb, care este soluția corectă din punctul vostru de vedere? Impozitarea pensiilor sau eliberarea de impozit a celor care depășesc și 1.050 de lei? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Adi! Bună ziua! Um, o să răspund direct la întrebare, poate că ar fi mai multe de discutat. Despre persoana care a făcut această propunere, sau partidul care a făcut, știm clar că Tărițeanul a fost cel care a aruncat cu stânga și în dreapta în 2008. El este constant și... dacă, sta, dacă stăm să ne gândim așa, adică la vremea respectivă, pensiile cooperatorilor, pensiile sociale le zicem astăzi, da, au venit și ele la un nivel, dar au fost alimentate din contribuțiile, din pensiile lor la nu de la bugetul de stat. Da. Uh, bun, părerea mea. Uh, eu consider că impozitarea pensiilor uh, nu este corectă. Chiar dacă eu sunt uh, așa, uh, mai liberal, consider că nu e corectă impozitarea pensiilor pentru că mie, chiar am înțeles uh, ce mi-a spus, ți uh, a spus dumneavoastră înainte. Eu consider că e o dublă impozitare pentru că... Păi nu, încă o dată, e, repet, știu, banii a, a... de pensie nu se, nu se impozitează nici atunci când plătești contribuția... Și peste una, sub un anumit nivel nici când primești pensia, până la 1050 de lei. Da, sunt, dar, da. Această pensie a fost calculată la un anumit salariu, salariu care a fost impozitat la vremea respectivă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. nu, nu. Deci, întâi să scoate contribuția din salariu și după aia să aplică impozitul, mă înțelegeți? Am înțeles. Deci, aceste da. sume nu s-au impozitat niciodată. De aia v-am spus, Am eu, că... o confuzie care se face dez deci, uite, fac un scurt, scurt excurs Adică numai o, două minute să mă scuzați Deci a existat și în, în, în doctrina juridică O dezbatere dacă contribuția asta este Să are, are sau nu natură fiscală Dacă e taxă Până la urmă, pentru că ea e obligatorie Adică ți ia statul banii ea nu îi dai tu că vrei Până la urmă s-a ajuns la concluzia Că nu este, nu are o natură fiscală Nu e o taxă contribuția da, părerea mea că tot ar trebui scoasă, pentru că a fost, a fost introdus într-un moment de criză, cum a fost în 2010, ar fi trebuit față poate mai repede, au ales momentul cel mai populist, cel mai uh, avantajos politicienilor. Eu zic că Totuși ar deci pensiile n-ar mai trebui impozitate, nici o pensie n-ar mai trebui impozitate. Am mai pus o întrebare, dacă ați vrea să răspund și la asta, îmi cer scuze de la Gabi care e pe linie și o să mai aștepte încă puțin. Adi, dumneavoastră credeți că pensiile care nu, se, care nu se bazează pe principiul contributivității, deci cele speciale ale polițiștilor, ale magistraților, ale militarilor sau cele sociale ale foștilor cooperatori, acele ar trebui plătite sau nu de la același fond de pensii? Uh, nu, ar, eu consider că ar trebui uh, făcut un fond de pensii separat M Am înțeles că există în armată sau în, anumite, în securitate uh, Fiecare cu fondul lui de pensii Da, pentru acele pensii speciale Ok, bun, e punctul dumneavoastră de vedere Aș vrea înainte de a trece mai departe Vă mulțumesc, Adi Înainte de a trece mai departe Aș vrea să vă mai dau următoarele informații am, am foarte multe informații să vă dau pe parcursul acestei emisiuni Și dacă vi le dădeam de la început Vorbeam eu o jumătate de oră Așa prefer să vi le mai presar În anii 70 contribuția pentru pensie Era de 1% din salariu în spre sfârșitul anilor 70 a crescut la 2%, după care s-a introdus o formă opțională de 3%, dar atunci fiind comunismul, cam toată lumea a plătit 3%. Gândiți-vă care e diferența dintre 1, 2 sau 3% și 0%, de exemplu, pentru cineva care n-a contribuit deloc. În altă ordine de idei, astăzi contribuția la pensie, dacă e să calculăm și efortul angajatorului, deci contribuția pe fondul de salarii ajunge undeva la 25%. Cam atât ni se oprește nouă din salariu. E adevărat, mă rog, prin două forme de fapt de, de colectare. Cam atât ni se oprește nouă astăzi. Diferențele sunt foarte mari. Așa că vă întreb până la urmă dacă se justifică diferențele de pensii între... Cei care au contribuit și cei care n-au contribuit Pe vremea lui Ceaușescu Cei care primesc pensii sociale Ce spuneți, Gabi? Bună ziua Bună ziua, Moise Moise, din punctul meu de vedere, legislația în România Este făcută pentru hoți și puturoși Se încurajează lenea și hoția Cei care muncesc niciodată n-au fost avantajați Întotdeauna au fost taxați sau pus, sau supra-taxați, aș putea spune Indiferent de domeniul de activitate Dar ajutoarele sociale dăm cu nemiluita din punctul meu de vedere, aici ar fi o soluție pentru a se reduce bugetul de la contribuții sociale și mers către pensii. Vedeți, Gabi, în ce păcat v-a introdus domnul Tăricianu. Deci, dumneavoastră considerați că și cei care au contribuit la pensie în momentul de față primesc un ajutor social. De fapt, nu, nu e chiar nu așa. Discut, deci, nu, nu, nu discut de ajutorul social pentru pensii. Discut de ajutorul social al celor buni de muncă. Care în ziua de astăzi stau la umbră toată ziua și nu muncesc, nu produc nimic și așteaptă cu mâna stinsă ca statul român să le dea. Avem, de casă... avem da, avem într-adevăr niște milioane de oameni inactivi profesionali în momentul de față în România, dar ce are asta cu ce vorbeam noi? Pentru că atunci am avea bani pentru pensii și n-am mai fi nevoie de această impozitare de care s-a tot discutat. Adică, fiectul național ar fi cât de câte echilibrat pe zona asta de. Social. Deci logica eu, dumneavoastră eu, eu, este că dacă da. nu s-ar mai da ajutoare sociale, automat cei care astăzi primesc ajutoare sociale s-ar angaja, știți că mai trebuie să aibă da, și unde acolo, să se angajeze, corect. da. și în Dar felul ăsta ei ar contribui la fondul de pensii. Corect, corect și ar fi o... Dar noi, mai ales cu alegerile locale care au fost, dacă faceți o analiză, să vedeți cu cât a crescut numărul celor asistați social înainte de alegerile locale, anul, în anul... Este E un concept Vedeți? foarte complicat ăsta cu de asistat social, pentru că în România sunt multe forme de uh, deci, ajutor social. Da, nu, deci nu discut de cei care sunt cu handicap, de copii, de bătrâni, etc. Discut de oameni care sunt buni de muncă și preferă să stea la umbră și să i ajutor social. Am înțeles. Gabi, totuși, dezbaterea de astăzi și întrebarea mea se referă la niște oameni care nu mai sunt buni de muncă, au o vârstă, okay, da, la pensionari. -au muncit. Da. au muncit la perioada respectivă și uh, dreptul la pensie din punctul meu de vedere, pensia nu trebuie impozitată, pentru că eu contribuie acum pentru acea pensie pe care o voi lua sau nu o voi lua peste 20 de ani de zile, da? Și nu mi se pare corect ca la peste 20 de ani de zile să mai plătesc încă o taxă, în condițiile în care eu plătesc, așa cum spuneai și tu mai devreme, 25% din salariul din ceea ce produc eu, plătesc la stat. Vedeți pentru că s-a introdus o plafonare, bine adevărat, și la pensie există o plafonare, de la, de la început a fost... Adică dacă moise. dumneavoastră aveți un salariu foarte mare Nu plătiți contribuția pentru vreau, tot salariul ăla Vreau, vreau să mai, mai spun o chestie Eu din ceea ce muncesc Plătesc peste 50-60% la stat Deci prin impozit dată Prin TVA, prin ceea ce cumpăr o pâine un, O carne, o, o haină, etc Benzină, plătesc accize da? Deci eu din ceea ce produc Peste 50% moise dau la stat Prin taxe și impozite locale prin impozitul pe salarul și prin toate cele... Probabil că așa este, dar unde vreți să ajungeți cu asta? Toți facem asta. Păi, toți facem asta, și așa este, dar eu v-am spus, am o problemă cu cei care stau degeabă. Păi da, dar în același este timp, așa, timp Gabi, Gabi. pune la muncă, statul român ar trebui să-i pună la muncă. Ok, v-ați făcut înțeles. Acum, hai să ne înțelegem cu toții. Da, într-adevăr, dăm niște procente din ceea ce producem în fiecare statului român, dar beneficiem de educație gratuită pentru copiii noștri. Că vorba vine, e o altă discuție. De sănătate gratuită pentru noi copiii și părinții noștri, iarăși mai discutăm și pe acest concept. De poliție gratuită, hai că asta e gratis. De armată, nu? de apărarea patriei. Gratis, nu? Sau greșesc. 037206959. Rodica, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt de acord și cu cei doi care au vorbit înaintea mea, din toate punctele de vedere. La fel, nu sunt de acord cu impozitarea pensiilor. De la, din punctul meu de vedere de la o anumită sumă, adică peste 1.050, să zic așa, până în 2.000 de lei, poate ar trebui să nu fie impozitate. A, deci dumneavoastră, de fapt, Rodica, ați dori o ridicare a plafonului da, până la care da. nu se impozitează în momentul da. de față. Domnul Guran, poate nici nu știți ce înseamnă 50-60 de lei, ce mult contează pentru un pensionar singur care nu are niciun ajutor și trebuie să se ducă peste tot unde și dumneavoastră știți că deschizi ușa cu ceva în mână. Profit de ocazie, pentru că am făcut un calcul greșit pe care l-am propagat apoi prin pastila Bizidei, la o pensie de 1200 de lei în momentul de față impozitul plus contribuția pentru sănătate fac aproximativ 40 de lei. 40 de lei pentru un pensionar, să știți, contează foarte mult. E păi lui pe poate pe. Nu v-am contrazis. De Am vrut doar să știm așa despre uh, câți bani vorbim aici. Deci dumneavoastră, Rodica, susțineți că ar trebui ridicat, e ridicat plafonul la actual. nu, da, pentru că dacă s-ar aplica și la cel care are 30.000, 3.000 de lei pensie sau 4.000 de lei pensie să nu fie impozitat, nu mi se pare chiar foarte corect. Uh -huh. Deci acest plafon să fie. Dar știți că și poate. Contribui și el la viața lui poate, cu mult. dar am înțeles că totul sunt niște categorii care nu plătesc impozit deloc. Deci de ce n-aș putea să beneficiezi? Categoriile respective, dacă vă referiți la magistrați sau la polițiști sau la da. uh, militari, au, au dincolo de mă rog, niște restricții personale pe parcursul carierei lor și imposibilitatea de a face, de exemplu, afaceri. Adică de a se îmbogăți. Mă înțelegeți, Rodica? Da, da, da, e adevărat. Da, totuși, până la urmă, în fața legii, suntem toți egal, nu? Nu, asta, nu? asta vă spun, Nu, ei au A, mai multe deci restricții decât noi, noi suntem mai liberi. Pentru căței și pentru, da? <laughs> Rodica, eu am da. posibilitatea să-mi iau trei joburi dacă vreau. Un militar nu poate asta, nu-i dă voie legea. da. Bine, a, dar eu totuși au alte avantaje, Păi mă rog, da, la, mai pensie. De vreme la pensie. Da, că, au mă rog, niște avantaje au la pensie. pensie. asta ziceți, deci, hai să le luăm. Au și, nu să le luăm, dar măcar, dacă au ei, sau avem și noi cum ce, ceva de genul ăsta. În alte ordine Man, Rodica, iertați-mă, hai să stai, că nu e de glumă cu chestiunea asta. Uitați care e problema. Da. Eu eu n-am făcut armata. Eu da. prefer să avem o armată de profesioniști, ca să nu mi plece copilul la război dacă, Doamne, ferește, ne atacă cineva țara. Pentru asta da. sunt dispus să plătesc o pensie militarilor, o pensie care să-i convingă ca să avem apărare, mă înțelegeți? Dacă dumneavoastră considerați că armata noastră e armată, vă înșelați. Eu consider că armata noastră e armată. Da, mă rog. În alte ordine de idei v-ați referit la faptul că lăsăm o datorie enorme generației dumneavoastră și generației copiilor dumneavoastră. Mai ales lor, da? Mai ales lor. Nu uitați, sau poate e bine să luați în calcul, că și noi la rândul nostru am plătit, am plătit multe daune de după război, generația noastră. Ce vârstă aveți noastră? O vârstă de șaptezeșii. Cu tot respectul, aveți dreptate, datoriile de după război au fost, sau plata lor a fost încheiată abia în 1974. Dar unde vreți să ajungeți cu asta? Da, asta vă spun. Deci, fiecare generație, la rândul ei, prin natura lucrurilor și a vieții. Rămâne să plătească ceva în viața asta. Cum asta, e, asta Rodica, al doilea care? război mondial a fost cel mai mare cataclism din istoria umanității dumneavoastră, generația aceasta de bunici. Așa vreți să rămâneți comparabil cu acel cataclism în nu, memoria nepoților? Nu, nu. Dar nici noi ne-am vrut acel război, nu? N-a vrut nimeni acel război, dacă stăm să ne gândim. asta a fost cursul vieții. Și la rândul nostru am plătit, că asta a fost situația. Nu am avut încotro, nu? Aveți nepoți? Sigur că am. Și nu aveți niciun fel de apăsare când vă gândiți că ei vor plăti, păi, nu știu, vor da taxe 80% face? din salariu, de exemplu. Auzi, de ce nu, de ce nu tragem la răspundere pe toți cei din clasa politică care, după părerea mea, ar trebui desfințați. Îi tragem, dar mai greu, nu, total, nu prea putem Rodica. Pentru Tot ce au făcut Rodica, Loroci, în țara asta în acești două șapte. Rodica dumneavoastră pensionarii mai mult decât noi ăștia, n-aș uh, vrea să, să, să nu știu, să, să păm o prăpastie între noi în această discuție. Observați că vă țin mai mult decât pe ceilalți pe fir. La aceast... Deci, da, totuși, trebuie să recunoașteți că, în primul rând, pensionarii sunt cei care perpetuează actuala clasă politică de fiecare dată când mergem la vot. Am explicat mecanismul de spaima pierderii pensiei, de acord, dar trebuie să ieșim cumva din capcana asta, pentru că altfel vor fi săraci și nepoții noastre, copiii noștri. Știu cred că printre acei pensionari care într-adevăr se duc la vot, sunt foarte mulți care n-au o pregătire și nu știu ce votează. ha ha barnau de capul lor. Nu știu dacă... Și sunt foarte mulți în situația asta, eu mă spun... Sincer că mă, am situații de genul ăsta, unde văd care este situația și cum gândesc oamenii și ce votează și cum votează și așa mai departe. Reținem propunerea Dar, dumneavoastră... De de asta la altă gândind că de la începutul anului se discută numai de majorări, peste uh -huh. tot, majorări la aleși. Da, majorări și la pensii la au crescut și cu 5% pensiile la 1 ianuarie. Dar, față de 25 de, nu știu cât se dau la aia, Păi la mai aia cresc aia cu 5% și la 1 ianuarie anul viitor. Nu stiu dacă nu, nu s-a comunicat nimic. Păi nu, nu s-a comunicat pentru 15%. că e o formulă de calcul ce depinde de creșterea păi economică. Formulă în funcție de inflație. Probabil. Mm, și de creșterea economică, iar creșterea economică va fi mare anul acesta. Da, mă rog. Asta Rodica, vă mulțumesc dar. foarte mult pentru telefon. Reținem opțiunea dumneavoastră aceea de a majora plafonul. Să știți că în dezbatările de la Senat a existat o astfel de propunere venită chiar de la o doamnă în vârstă, cu tot respectul, doamna senator Mariana Câmpeanu de la PNL. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, scuze Valentin că v-am ținut atâta pe fir, bună ziua. Era cât pace să renunți, bună ziua la toată lumea. Eu aș începe puțin de la bază. Ce înseamnă impozitul pe. impozitul care o să-l scoată acum? Este un impozit pe venit, nu? Da. Pensia Atenție, și, și contribuția pentru sănătate vor să o plătească, mă rog, să o plătească okay. bugetul de stat. Să acum acum despre impozit. Deci, uh, pensia este un venit? Pensia este un venit. Ok, atunci celelalte contribuții pe care le pensă ajutoare sociale nu-s venituri? Alea nu trebuie și ele Nu, hai să ne lămurim. E bine că întrebați asta. Haideți să ne lămurim. Deci în momentul de față, dumneavoastră câștigați o sumă de bani. Să zicem 10 lei. Nu eu, nu eu. Nu-i vă asta. Nu, eu am, am înțeles. Nu, nu, nu. Eu, aș, eu aș vrea să definim venitul. Da, da, asta fac, dacă îmi dați voie. Să zicem, dumneavoastră câștigați 10 lei. Un leu să dă la o parte și să duce într-un fond de pensii. Peste ani când veți ajunge pensionar, leu ăla se întoarce că l-ați contribuit, așa zicem, și se întoarce prin pensie. El nu, nu se impozitează... Nu, este prea complicat. El nu se impozitează nici acum, deși este venit de natură salarială, iar dacă nu depășește 1.050 de lei, nu se impozitează nici peste ani când veți fi pensionar, Bun, ați discutat puțin despre, cum se zice, ce dau uh, pentru copii. Uh -huh. Bine că puneți problema asta, că, de fapt, tot acolo... A e cu problemă? Ba da, nu e aceeași problemă, sunt de acord cu dumneavoastră. mine ceea ce mă deranjează în România este că se tot face cum să spun eu, se calculează separat. doamne, păi dacă este impozit pe venit, hai să facem impozit pentru, pentru toate veniturile. Și nu mai discutăm despre asta. Dacă discutăm despre scutiu, de nu știu ce, discutăm despre scutiu pentru de toate categoriile sociale. Nu pentru ei, așa, pentru celălalt singur. Diferența dintre dumneavoastră și un pensionar e că dumneavoastră aveți capacitate de muncă. Un pensionar nu, depinde de pensia aia. Mă înțelegeți? Da. Ce să înțeleg. Faptul aici? că e pf, nu știu, e dezavantajat față de noastră, n-are alternativă. De ce este dezavantajat. Că e bătrân. Dar de ce? Adică cu ce dezavantajez eu? Dar de ce e bătrân? <laughs> păi, nu. Cu ce dezavantajez eu? Valentin? Eu nu spun că să impozităm sau nu impozităm, să facem la toți la fel. De la A la Z Deci dacă există impozit pe salarii, să există și impozit pe pensii Spuneți dumneavoastră într-un fel în care nu vreți să spuneți Dacă există impozit pe pensii, să există impozit pe toate contribuțiile Pe care le dă statul, pe toate ajutoarele sociale uh -huh. Interesant punct de vedere Vă mulțumesc pentru telefon Și vă mulțumesc că ați așteptat atât 0372069599 Cristian, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Am Să, foarte, foarte să, să vorbim și mai aproape foarte de telefon așa. ca să vă auzi mai bine un pic Consider că trebuie impozitate, dar mărit plafonul de la care se impozitează, undeva în 2.000-3.000 de lei. Uh -huh. Altă categorie, ceea ce înseamnă pensiile speciale, indiferent că sunt magistrați, polițiști, armată, senatori, consilieri, să se impoziteze integral ceea ce îi primit ca pensiile specială. 25-30% pentru că, după aceste sume, nu s-a plătit niciodată contribuție la stat. 25-30% știți cum e că nu e joc de noroc. Îmi cer scuze, Cristian, nevoie să ne voi să scurtez convorbirea cu noastră, că nu se aude bine. Constantin, bună ziua! Bună ziua, domnul Moiseguran! Deci, aș dori să-mi spun și eu părerea în emisiunea dumneavoastră. Deci, sunteți în direct. Da, mulțumesc! Deja, vă de foarte mult timp. Deci, părerea mea personală este că ar trebui să se impoziteze, dar peste un anumit plafon, cum a zis și ea. Adică, așa e, e acum. Bun, așa ar trebui să rămână normal așa. Normal. Și părerea mea personală Deci într-un stat, democrat și într-un stat Cum ar trebui să funcționeze normal Ar trebui să se caute Unde se scurg banii Nu să se mărească taxele și impozitele Zi după zi să apară alt, alt impozit cine, se, cine să caute și ce să scurgă? Că n-am înțeles foarte clar Am, mă scuzați deci părerea mea personală ar trebui, în loc să se uh, impoziteze pensiile și alte venituri și alte impozite noi, da. să se caute unde se scurg banii din buget, din ce cauză nu ne ajung banii. Păi, nu poate nu sunt suficienți, cons... deci eu nu, nu vă avem... contrazic. Domnul Moise. Domnul Constantin. Deci de asta se ocupă din. Deci, neau. Bun. De și dar cu destul -am de eficient, de dacă îmi dați face... voie să observ. Da. Așa, deci de, de asta cu scursul banilor se ocupă de neau, dar bugetul ăla nu e infinit. Adică, deci, mă înțelegeți? Moise, ascultați-mă să vă dau alt exemplu. Deci eu sunt un, ce să vă spun eu, deci un patron, să zicem, deși cuvântul patron mă deranjează. Am o societate comercială cu două camioane. Deci am fost foarte mândru când am reușit să plătesc într-un trimestru pentru statul român 230 de milioane impozit pe profit. Dar în momentul în care a trebuit să fac plata și am realizat că am 100 de milioane în cont, am fost foarte dezamăgit. Deci eu, un contribuabil foarte mic reușesc să dau ceva la acest buget și sunt contribuabili foarte mari care noi nu-i căutăm, care difonează banii Constantin. Că, deci am amestit. Dacă deci ați avut -a 230 avut? de milioane impozite pe profit Înseamnă că venitul a fost de 7 ori mai mare am Deci 1 1,4 de miliard dar 400. Problema e că sunt foarte multe societăți Care nu reușesc să ne plătească Și ne plătesc foarte în întârziere Păi eu nu, dar ziceți în felul a... următor Am avut 230 de milioane impozite pe profit Deduc eu că ați avut 1,4 un un da, miliard da, 400 deci avut, da. venit Și nu mai aveți în Bun, cont decât 100 de milioane V-a Fura cineva banii moment, Nu, Nu, mi -a, nu mi-a furat acum nu v-am spus, mă plătesc foarte greu, deci facturile încasez cu întârziere, deși impozitul trebuie să-l plătesc. Dar vreau să vă spun că sunt, părerea mea personală, societăți foarte mari. Dumneavoastră ați dat exemplu că toată lumea plătește. Nu plătește toată lumea, domnul Moise, că dacă ar plăti toată lumea, n-am fi nevoiți, părerea mea personală, să mai căutăm tot felul de taxe și impozite. Okay. Sunt societăți foarte mari. Constantin, care eu nu sunt plătesc. de Așa este. Cele mai multe dintre stat, ele sunt de să stat. Acolo și care sunt de stat și care nu sunt de stat, care sunt private? Facturează tot către ofică... Da, către știu, așa este, dar încă o dată, Constantin... Ne pe noi, domnule, pe noi care sunt -săra, săraci, ăla săracul care... Mai da, așa voare. este, aveți dreptate, pe cuvânt că aveți dreptate. Deci plătim prin taxele și impozitele noastre, într-adevăr, și acest preț mare al poției și al corupției, poate reușim să-l reducem mai mult decât am reușit până acum. Asta va dura. Nu vă lăsați... Nu plecați după fenta asta pe care o auzit tot timpul la televizor. Domnule să nu se mai fure în țara noastră și o să fie bani. Întotdeauna se va fura în țara noastră. De la Burebista se tot fură în țara noastră. Ne putem propune să reducem furtul respectiv. Nu vă lăsați păcăliți de cei care vă spun, vor fi bani pentru că vin eu, Vlad Țepe și nu o să se mai fure. Asta e o vrăjală, nu există așa ceva. E greu. Lucrează la asta niște instituții ale statului. Sperăm cu mai mult succes dar până atunci trebuie să găsim niște soluții de principiu Și asta e discuția de astăzi Asta vă întreb eu Ar trebui sau nu să impozităm pensiile de principiu Dorin, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Sunt Dorin din mai mare. Acum principiul meu după care aș merge Ceea ce depășește salariul minim Brut, nu net Asta să fie impozitat Mă refer la pensii atunci automat depinde de creșterea inclusiv a salariului minim, de care depinde și numărul de astista social, adică aceia pe care nu vor să lucreze. Că știu foarte mult de la țară care nu lucrează fiindcă e costă prea mult transportul până la oraș sau, mă referă... Da, aveți mare dreptate, dar n-are legătură cu problematica pensiilor. Deci aveți dreptate, într-adevăr. Dumneavoastră spuneți, domnule, este salariul minim prea mic față de ajutoarele sociale ce se dau, nu? Asta ați spus în Da, e mic. Și atunci nu rentează să muncești. E un apartament în Baia Mare, plătește 100 de euro, numai mai chirie. Și plus restul, mă refer, întreținerea ajuns la vreo 700-700 de lei pe lună. Da, e greu de intrat în primul rând într-un oraș în România. E foarte greu de trăit. La țară nu au ce să lucreze decât în agricultură și sunt unii care lucrează în agricultură. Aveți dreptate și vă mulțumesc, rețin propunerea noastră, deși să știți că mare creștere de plafon n-ar fi în momentul de față de la 1050 la 1275, hai să zic 1300, n-ar fi foarte mult, adică v-am spus. În fine, am, am auzit multe opinii deja în această emisiune, dar cele mai multe dintre ele înclină spre o creștere a plafonului de la care până la care nu se plătește impozit pe pensie. 0372069599. Ștefan, bună ziua! Bună ziua, domnul Moiseuran, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Permiteți-mi să fiu foarte scurt pentru a da posibilitatea și altora să intre în direct cu dumneavoastră. Ați enumerat câteva categorii de pensionari cărora nu li se aplică impozit pentru pensia primită printre ei i-ați enumerat și pe militari. Vă rog să-mi permiteți să spun că nu este așa, sunt pensionari militari și pensia se impozitează. Nu Trecând cred că m-ați subiect... înțeles, Ștefan, eu nu am spus așa ceva. Am spus mă rog... că, am spus că ei intră la categoria de pensii speciale, adică fără Bun. contribuții. Uh, uh, da, uh, o anumită perioadă nu s-au plătit contribuții. Trecând la subiect, sunt de acord... Și din nou nu se plătesc Ui... contribuții după o perioadă în care s-au plătit contribuții. Sunt de acord, trecând la subiect, la da. propunerea de impozitare a pensiilor. Uh -huh. dar, a, dar de mărire substanțială a plafonului. Pentru că de la pensiile de 1.200 de lei nu se obțin mari, mari profituri la bugetul de, de stat pentru asigurările sociale. Pensiile mari sunt cele care trebuie impozitate și de acolo se obțin suficienți bani. Dar trebuie Cât impozitate pentru, să zicem, 4.000 de lei. De acolo, de acolo se obțin într-adevăr fonduri pentru, pentru asigurările sociale. Care este pensia dumneavoastră? Um, aproximativ cât am zis. Aproximativ cât am zis. Și, de da, vă ziceți da, dumneavoastră nu, la vot și votați pentru dumneavoastră, nu pentru. Nu, votez, copii nu, nu, sau nu pentru. Nu, nu, nu. Numai, numai moment. Dar să fie impozitate toate categoriile de pensii mari. Nu numai ale militarilor sau nu numai ale altor categorii sociale. Vorbim de toți cei care sunt pensionari și inclusiv cei care au dreptul de a-și vota pensiile speciale și de a-și vota scutirea de impozitare. Cu pensiile alea speciale, eu înțeleg unde bateți. Și sunt de acord cu dumneavoastră, deci nu vă contrazic, Ștefan. Vreau doar să vă atrag atenția cu pensiile alea speciale ale parlamentarilor. mecherie e alta. La pensiile, pensia aia specială se cumulează la pensia din civilie, se adaugă, cum ar veni, în vremea ce alelalte sunt plafonate. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Viorel, bună ziua. Salut, Noise. Nu știu dacă sunt de acord cu tot ce a spus antevărbătorii mei. Eu, de exemplu, cunosc persoane care sunt foste cadre militare ca ai spus că fostele cadre militare nu au voie să facă firme, business-uri și alte chestii, corect? Din ce știu eu, da. Da. Cunosc cadre militare care în prezent, în București, au firme de pază. În Constanța cunosc foste cadre militare care au firme de taximetrie. Pe numele altcuiva, poate. Da, soției. Păi, da, da. A Astea sunt ilegalități de noastră. Acum ce vrei să-mi spuneți? Că suntem o țară de infractori și deci oricum ar trebui impozitată toată lumea că toți fură sau că nu respectă nimeni regulile sau ce? Nu, dar mă refer la ideea că uh, impozitat pensia, ok, hai zicem după peste 1200 sau 1500 de lei. Dar trebuie impozitat pentru că sunt uh, persoane care au PFA-uri uh -huh. și plătesc față de stat o grămadă. PFA-urile nu, PFA-urile plătesc mai puțin decât uh, firmele. Mm. De principiu mai de principiu. Ha, mm -hmm. vine, de principiu. Da, să sunteți cu PFA, să înțeleg Viorel. Da, și cu un PFA exact. De ce nu v-a spus cu micro, că uite, stat v-a dat niște facilități pentru un micro și la sfârșitul anului trecut v-am explicat și v-am scris și peste tot, și la televizor, și la radio da. e mult mai avantajos să treci pe micro. Vreți să vă spun eu de ce, Viorel? Pentru da. că e mult mai ușor să faci evaziune fiscală pe PFA, corect? Și asta e adevărat. Hmm? Dar ideea este Vedeți? că eu tot ce încasez, tot ce am facturi, tot ce am, plătesc impozite de mă, mă pe genunchi, pe românește sus. Plus că plătesc casa, dar sigur, ceaseu, ce pensie și ce or mai fi acolo, o grămadă. Dar părinți Nici aveți? Poftim? Aveți părinți? Da. Și nu pensionari? pensionari? Deocamdată nu. Bunici de atunci? Nu? Bunici pensionari? Bunici nu mai am pe nimeni în viață. Îmi pare rău să audă asta. O să plătiți? Deci, o să plătim. Eu am părinți pensionari, mă simt dator față de. Ei. E normal să dau și la fondul ăla de pensii, nu credeți? Adică, dacă m-aș gândi numai la mine, ce s-ar întâmpla cu părinții mei? Eu vă întreb. Da. Credeți că mai au pensie peste 30 de ani? Dacă îi mai ieși la pensie, în condițiile în care ei măresc de la an la an termenul limită? Viorel, cred că vine apocalipsa acum, după alegerile astea. că ne invadează rușii, deci peste 30 de ani... Dacă că nici pe stradă nu mai pentru că mi-e frică că poate o în cap. Păi dumneavoastră a zis, credeți că mai am pensie peste 30 de ani? S-ar putea să nu, s-ar putea să da, depinde ce facem cu țara asta până atunci. Cu țara asta nimic nu merge. Docamdat am încercat 11.000 de variante. Eu încă mai încerc, eu încă uh, sunt naționalist, încă mai încerc, poate oi reuși să câștig suficientă România. Dar, până la urmă, văd că până reușit să-ți faci un business, îți dă stat un cap de nenumărate ori. Da. De nenumărate ori. Probabil, dar să știți că toți trecem prin asta. Adică, știi, ce nu te omoară, te face mai puternic, ca să zic așa. Mulțumesc, Fiorel. Tony, bună ziua. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Uh, bună ziua, a fost un lup. Până să vină rușii o să vină, toni mă numesc, până să vină rușii o să vină masonii cu tankurile. Dar eu am un răspuns, pentru a da un răspuns la întrebarea din emisiune, am o întrebare în primul rând. Pentru că nu știu răspunsul de ea. Întrebarea mea este, am un venit de 10 lei, un leu se duce la fondul de pensie. Acel leu este impozitat? Mai spuneți o dată, aveți? Cum? Un venit de 10 lei, da? Așa. Din acel venit de 10 lei, un leu se duce la fondul de pensii. Nu este impozitat. Nu este impozitat. Impozitul se Atunci... aplică după ce s-a scos leu ăla și încă niște Atunci, lei pentru alte fonduri. părerea mea este că pensiile trebuie impozitate. Asta e părerea mea. Deci, doamna, până acum nu știați că nu vi se aplică un impozit pe venit pe contribuții? Da, nu, nu, nu m-a interesat, sincer. Nu, nu am fost prins de subiect. Toate pensiile trebuie impozitate, Toni? Toate pensiile, acum nu știu, așa cum ați spus mai devreme referitor la pensiile speciale ale cadrelor militare, bănuiesc că acolo deja... Nu, acelea statului... sunt impozitate, hai că nu s-a înțeles. Deci tot ce e peste plafonul de 1050 indiferent că e pensie specială sau contributivă, nu vorbim de pensii sociale peste 150, că nu există așa ceva din ce știu da, eu. Da. Deci se impozitează și acelea, veniturile din pensii. Eu consider că toate pensiile ar trebui impozitate, bineînțeles în quantumul, într-un procent, uh, semnificat, cum să zic, proporțional cu, uh, cu veniturile realizate. Vă mulțumesc! 0372069599, mai avem vreo 4-5 minute. Bună ziua, Gabriel! Bună ziua, Gabriel! Sunt de la Tibiu, vă deranjez, ascultam emisiunea noastră și este un, o emisiune tare interesantă. Aici aș vrea și eu foarte scurt să vin cu câteva chestii în sensul că ok. Un exemplu, tatăl meu are peste 30 de amuncit cu grupă ulterior sotea grupa de muncă cu intensii de boală. Da? Și uh -huh. plătești un impozit. De ce să nu plătească toată lumea? Îi se trag banii ăia. Da? Pensia lui e impozitată. De ce să nu fie impozitată la toată lumea? Ok. O Pentru că dacă iei dintr o azi pensie azi de 6 Gabriel, dacă e dintr o pensie de 600 de lei, să zic un impozit de 16% plus o contribuție de 5,5%. Asta înseamnă de lei. Asta înseamnă 1 milion și jumătate. Pensia tatăl de 600 de lei nu cred că e impozitată, n-are cum. E pensie de boală și vă spun eu că inițial se fluctua și vine o sumă de 700 și ceva și a 680 de lei. Deci asta vă spun eu Am documente cu care pot dovedi Acest aspect Pe lângă asta, într-adevăr, polițiștii militari Iezi la 45-50 de ani În pensie, n-au voie să muncească Tatăl meu fiind în pensie de boală Cu uh, dublu accident vascular Cu paralizie partea dreaptă El poate munci Ei, nici el nu poate munci Atunci ai ce să nu fie dacă impozităm Și la cel mai mic Să impozităm și la cel mai mare okay. Veniți Asta este se pare. este și, punctul uh, noastră de vedere și respect Gabriel, exact, mai, am, mai am un exact. minut și aș vrea să vorbesc și cu Carmen Dacă nu vă supărați da, uh, O idee mai vreau să vă spun Referitor la ajutoarele sociale Ok, nu ai de muncă, bă, e zidar Da? Ei, primești niște bani de la stat, În cuantumul anii ăia trebuie să lucrezi Pentru primăria X Și dacă 3, nu ești nimic, Gabriel Gabriel, dacă nu ești da. nimic Dacă nu știi să faci nimic, nimic, nimic Nu există așa ceva Mai există și încă foarte e, mult exist. Foarte okay, mulți oameni. Am înțeles, am înțeles, da, mă, sunt o grămadă care n-au să zicem locuri de muncă, nu-i vorba de situațiile, că aici sunt, dar în zona Moldovei și așa mai departe. Ei, acolo mă, tu ai fost zugrat, n -ai de muncă, ok, hai zugrăvește o sală de clasă, de Spania pe lună. Deci dumneavoastră vă referiți, aveți niște preconcepții. Poza uh, omului trecut de 50 de ani, poate chiar 55, în care nu-și mai găsește de lucru și acela credeți dumneavoastră că e beneficiar de ajutor social. Surpriză! Are 20 de ani, a terminat sau n-a terminat școala, a luat sau n-a luat bacalaureatul, n-a făcut niciodată nimic. Așa arată cei mai mulți dintre asistații sociali din, din satele noastre, să știți. Scuze, Carmen, mai avem un minut. Bună ziua! Bună ziua! Chiar îmi doream să interven și să spun, din păcate, din cauza acestor oameni care au intrat în direct, România nu este o țară cum ar trebui să fie. Îmi pare rău dacă jignesc pe cineva. Ați foarte, foarte multă lume și ne-ai justificat, pentru că au fost multe opinii foarte în această emisiune. ne justificat, pentru că majoritatea au opinii foarte, foarte, foarte rele. Îmi pare rău să spun acest Spuneți lucru. Spuneți opinia dumneavoastră nu în 15 secunde, și Carmen. Nu ne că avem buniți și părinți care au muncit din greu ca să ia niște pensii de 5-6 milioane și pe deasupra să le mai fie și impozitate. Dar nu au este contribuit, Carmen. Carmen, nu da, au contribuit. lor, când au muncit, presupun că au contribuit. Nu, presupuneți greșit. Hai să o lămurim și pe asta. Cei mai mulți dintre cei care, nu, care au pensii sociale astăzi au fost cooperatori pe vremea comunismului. Adică, mă rog, nu au fost prinsi într-un sistem de contribuție sau acela a fost altul decât cel oficial. Din păcate, acei oameni au trăit rău și atunci foarte rău. Așa a fost sistemul. A, era un sistem aproape sclavagist. Întrebarea la care nu și dacă am răspuns complet în emisiunea de astăzi este dacă ceilalți, cei care au contribuit și care astăzi au un fond de pensie alimentat adevărat de noi copiilor, ar trebui să-i susțină, adică să-și împartă pensiile cu ei. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.